граючись словами. Я краще стороною обійду біду і буду жити скромно, вічливо і тихо. До вас завжди я швидко на виручку прийду. Звичайно, якщо виручка велика. Така сяка подія у нашому ріднім краю проходить час від часу і у який вже раз – Народних депутатів ми з вами обираємо для того, щоб вони оббирали нас. Музика – серйозна справа. Я про це кажу без жарту. Квінта, терція, октава. А мені, миліша, кварта.